b o ๊กท <Book> <31. S> 3สา1สิบอดรอที่ร้านอาหารสามบนร้านอาหารสาดิฉันอยากได้ออเดิร์ฟค่ะ Jag skulle vilja ha en förrätt. Jag skulle vilja ha en förrätt. Då chans jag får sallad, Jag skulle vilja ha en sallad. Jag skulle vilja ha en sallad. Då chans jag får supp, k Jag skulle vilja ha en suppa. Jag skulle vilja ha en suppa. ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะฉันอยากได้ไอศกรีมใส่วิปครีมค่ะฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะ Jag skulle, vilja frukt eller ost. Jag skulle vilja ha frukt eller ost. Vi skulle vilja äta frukost. Vi skulle vilja äta frukost. Vi skulle vilja äta lunch. Vi skulle vilja äta lunch. Vi måste äta middag. Vi skulle vilja äta middag. Är handen råb enligt dig? Vad vill ni ha till frukost? Vad vill ni ha till frukost? Kännblandat med jam och socker. Småfranska med marmelad och h o n u n g Småfranska med marmelad och h o n u n g Kanon pangping med sajglock och c h e e s merka. r o s t a t bröd med korv och ost. r o s t a t bröd med korv och ost. Kärlung, merka. Ett kokt ägg. ett k o k t ägg. Ett stekt ägg. Ett stekt ägg. Ägg. o e t t s t e k t ägg. e t t o m e t l e t t Omlett, o m e t Omlett, omlett. e n o m e l e t t e n t Omlett, l e t t Omlett, omlett. Omlett, omlett. Omlett, t t l l t t o m e t t omlett. t t l l t t o m ขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะเมีย a ์ t ัลต์และ a ริทักเมียร p e p p ต r ปทักขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะอลอฮอล์สที่สุดที่มี l นโลก